Точніше, аритмії. Ця аритмія не так давно почала давати про себе знати все частіше і частіше і спинити, налагодити плин часу, судженого для нас обох з якоїсь пори не стало снагим. Підсвідомо я давно відчував, що так має трапитись, але тішив себе ілюзією, що все обійдеться і цього разу. Чому обов'язково повинен був робити відкриття? Хіба не можна просто жити, як живуть інші люди – «Он скільки безробітних!» «Тепер не можна. Я не можу жити з обманутими сподіваннями. Чекаючи тебе сьогодні, я відчула це особливо гостро. Я надто вірила тобі колись, щоб тепер байдуже ставитись до того, що все це було туманом і брехнею». «Ні», – мало не крикнув я, – «це не було брехнею». «Отже, ти справді вірив у те, що казав?» «Звичайно». «І як ти себе зараз почуваєш?» «Це для тебе так важливо?» – мало не простогнав я. «Так, я почуваю себе обдуреною жебрачкою, а ти?» Вона стояла і примружено дивилася на мене. На якусь мить здалося, чогось очікує несподіваного, небувалого. Але що їй запропонувати? Тут заказано з'являтися жодні обіцянці. Зрештою, сам не маю бажання щось обіцяти». Я більше не вірив у себе. Магда була поруч, і наче б далеко. Може, десь у місці. Я побачив навіть, як вона поспішає на тролейбусну зупинку. Так, напевне, вона поспішала сьогодні вранці. Спитати в неї про це, чи що? Господи, але про що це я? День сьогодні якийсь тягучий. Ранок, Магдин дзвінок, а перед ним розмова з Кавуніним, потім з Левчуком, Оленкою, футбол, Усе не наче розтягнулося у часі до неймовірних розмірів, а тепер і розплилося. Я став пригадувати подію за подією. Виникали деталі, але за те вислизала суть. Досі я вважав, що справа у квартирі. Але Магда каже, що справа не в ній, і вона, звісно, має рацію. До того ж, вона хоче знати, як я себе почуваю, але при чому тут мої почуття? «Чи їй потрібно моє почуття вини?» «Можливо, це так. Може, ні. Навіть у цьому в мене нема певності. Бо на моєму боці була правда. Коли справа була б таки в квартирі, а коли ні. Але про це, мабуть, таки не варто й думати. Почуваю, що лебонь неможливо». Мовчанка тяглася довго. «Ми наче затяглися, хто кого перемовчить. Не витримав вперше» як і в усі попередні рази, я. То що ж нам робити? Ти, як завжди, не знаєш. Іронічний маден погляд, під яким я почервонів, як рак, прицвяхував мене до крісла. Я знезав плечима. Утома, що її я відчував уже на підході додому, огортала дедалі більше. Не допомагала навіть нервова напруга, той дивний стан, у якому зараз перебував. «Усе ще ладнається», сказав я, «Намагаючись не позіхати. Але це не вдалося. Усе владнається. Я ж отримую зарплату». «Ні», – сказала Магда і підвелася. «Ні, любий мій чоловіченьку. Так далі тривати не може. Невже ти досі не збагнув?» Вона стояла навпроти мене, ставна, вродлива і чужа. «Те, що вона мені чужа, я відчув майже фізично». Навіть здивувався, що помітив це лише зараз, а ще вранці думав зовсім інакше. Дивна річ, наступної миті прийшло відчуття, що я теж чужий, чужий самому собі. Відчуття росло, і не в силі збагнути, що зі мною діється, я заплющив очі. Я став провалюватись кудись униз, проламував якісь сіні підлогу, але робив це безшелесно, безболісно, відчуваючи солодке задоволення від самого цього польоту. «Куди я лечу?» подумалося мені. Політ не припинявся, а перейшов у іншу якість. Тепер я ковзав по гладенькій поверхні, теж гладко, майже не відчував доторку до тієї поверхні, наче б добре начищеного паркету власним тілом. «Куди я падаю?» ще встиг подумати я. Поруч, наче жабоніла річка, щось приємно плюскало коло самого вуха, і цей плюскіт навівав блаженний спокій, якого негоден був перервати голос, що долинав десь здалеку. Треба відповісти на цей голос, сказав хтось поруч. Треба відповісти, але ж для цього треба розплющити очі. Зараз, зараз розплющу. Коли ж я розплющив очі, магни у кімнаті не було. Щось тенькнуло у мене в грудях. Я підвівся і знову сів у крісло. Так, подумки сказав самому собі. Так, дідьку його візьми. І не міг збагнути, для чого кажу, точніше, думаю. Хіба, щоб заспокоїтись? Магдочку, покликав голосно. Ніхто не відповів. І не відповість, зрозумів я наступної миті. Поволі підвівся, поглянув на годинник. Чверть на дванадцяту. Я отже заснув. Заснов у найнапруженіший момент нашої суперечки. Не знаючи, що мені робити, плакати чи сміятися з такої оказії, я прийшов на кухню. Клаптик сірого паперу, стандартний аркуш розірваний надвоє. Заважив на столі майже відразу. Сюди я більше не повернувся. Застрибали перед очима нервово виведені букви. ринку заберу згодом, коли влаштуюся на новому місці. Не намагайся мене шукати, між нами все закінчено. Так, все тому, що ти на цьому прощальне магдине послання обривалося. Я навіть пошукав очима продовження, але його не було. Утім, зрозуміло й без слів, хто я в її очах. Я сів на стілець, але дивна річ мене зовсім не огортала печаль. Тільки всередині з'яяла порожнича. Я міг би поклястися, що коли б я подивився збоку на себе, то побачив би її. Якоїсь миті в мене майнула думка, що вона навіть більша за мене самого. «Химера», – сказав я собі. «А вже ж, це химера, від якої треба якнайшвидше позбутися».